Larun batuntan ospatuko da ziburuko hiru egin Euskal liburu eta disko azoka Baltxan elkarteak anttolaturik gurekin kide bat latice la nuuge agosa gara egunan? Egunontzuei, eta Baltsan elkarteak eta argia hedabileak, elkararekin eh, elkarlandean antolatzen dugu. Eta mugek bereizten gaituzte euskarak batzen, euskararen eremu askkean elkark gaitezen, zen leluarekin antolatzen duzue aurtengo edizioa? Hastapenetik bi ezaugarri ditu gure azokak da euskara hutezkoa izatea eta azoka nazionaliala izatea euskara utezkoa izateatzen dako, zenta e, ezuk eznik ez dugu ez duuz uste gustean e, egun oso bat pasatzen euskara hutsez, naiz eta hemen euskal uh, irti batean da egiten duzun, hemendik uh, e, kanpo ere behartuak zarela etengabe frantsesesetik pasatzera. Eta hala gertatzen zaigu euskara du nahi horregatik e, nahi izan dugu sortu egun bat nun e, uskara nagusi izan den edo bakarra izan den eguna uts, e, uskara utsest izan den eta ez garen beti bizara frantsesera itzulpena egiterat behartua izan den eta e, elebidun egun bat baizik eta uskara utsestkoa e, liburu elebidunak ere ez itugu unakzen, bestan da uskara ez dakien diendea etorzen aldera, tabadira baina nagusiki uskara ziragaite den eguna da eta in importanta zaigu hori e, urtean behin bederen naturalki lasaiki bizi dezagun gure euskaltasuna.eta gero bigarren puntua da e, azuka nazionaliala da bi anantolatzaile baiikira Beraz, bada, Ziburuko Baltsan elkartea, elkartera portara eta gipuzkoako argia erabilea, elkarrekin ariga, arigara badu iruzte edo hiru edizio hasteko. Eta publikoa ere mugga bialdetakoa da ataleletxak ere mugga bialdetakoak dira orgetik hori lema batean bildu dugu, euskarak ba, batzen du mugek besten dutena. Euskalerigia zattua da hiru muga politiko administratibotan, nahiz eta irri bat izan, baina iru, iru legeren gaude, gure legea ez dugu, frantzese legea batean, espainio legea batean, Zatikatuak gira ere batzutan gure barneko mugak ere baditugu, Uskaldun berri, Uskaldun zar, kostaldeko, barnekaldeko, kaletar, baserritar. Uri guzia, gainditzen alda, euskararen bitartez, eta gainditzen da euskararen bitartez. Eta nahi bozu, ziburuko azokaren eguna da urtean ditugun oasi bakanetakoa. E, alibiez, bada seguran urte guziz egiten den iparra egoa, nafarroaren eguna, bada Euskal Herriko Bertso Olari Txapelikata Nazionara, Oietan, e, Zazpi Providentietako jendea biltzen da, eta Euskara du lukari, eta erakusten du Euskal ba Herria zer den, Euskararen Herria olako egoenetan ikusten da. Eta 6 irestenetik, ganduzu eh, uh, guti direla, eh, azokak eskora eh, utxian aidirenak, ha, haintzineko edizioetan, eh, goaldetik, hainitz etugitira? Eh, Ba, ba, ba, lehen edizioan ahibu zuizan zen piskat uh, aventura bat, eta utsezko geniakien uskara uh, utxezko izanik, eian bat horrek uh, bizigarritasunik eta bai jarritaletzen aldetik, bai uh, publikoen aldetik, funtzionatuko zuen. Ba, lehen urtean, amasei jarritaletzeet horizien, eta egia erran geienek ez zuten didu askolik irabazi unartan. Jonen urtean nintzen beraz bigeren edizioa hor e, hor eta bi argitaletxe torri ziren e, uskaderi usotik eta hor bai, eguna ekonomikoki ere interesanta izan zen anizende hor bildu bai zen horrek or, fogatu zuen e, bakarrik euskarazko produktuekin egin zitaikela bat eta lehenago eranduzun bezala ba, iduriz uskaderian arras guti dira beti aipatzen dugu durango baina, durango ez da Euskara utxezkoa e, hemen iparraldean bada koa baina ez da uskara utxezkoa ere. E, gu hasi ginen 2008an duenen urtean hasi zen ikusi-mikusi saran, eta hori bai uskara utxezkoa dela, eta nolazpeit elkarro sagarri gira, ikusi-mikusi giten baititu abretagazteak, eta gu publiko guziak, eta, eta diskoak ere egiten ditugu, eta beraz zabalago da baina gu, gu aur harritu egin gira, E, ba, Egoaldean iduriz ez dagoela besteik edo, edo lokalki baizik. Eta hori ez da harrasen dago malaba, nean frogaba da. E, gaur egun Euskal anitza ipatzen da helibitasuna, baina helibitasuna mm -hmm. trampaba da azkenean. E, elibitasuna individuala da persoanak gara elibidunak, baina diendarteak, gizarteak, ez da sekulan elibiduna, hor beti bizkuntzen arteko borrokada eta elibitasunaz genian da estakuru bat, frantsesez ala espaniolez, bizitzen, e, funtzionatzen segitzeko. Horeatik gupiskat e, horren kontra joan nahi dugu eta eta kutsi posiblia dela Euskal herrian uskaz bizitza eta ez dugula guaitatu behar bihar edo biharramunea eta gaur hasi asibiar egitela eta ber Eri zede presio eman Euskara mailantzen eta azken urtetan ematen du Euskararen hafera apiskat uh, biziki despolitizatu dela eta azken ean uh, etzai etzaiola daukan garrantzia maiten. Uh -huh. Eriko etxian ziburuna, aldaketak ertatu denetik 2008an, jada egintzinuten eh, edizio bat aintzineko kontsailuarekin eranen Hai. dugu, Bo, zer ondorio senditzen duzue? Eh? Ondrioa ba, azkarrentzaat biziki importanta da zenta badugu balenago bagenuen laguntza teknikoa. Beste elkarte guziak bezalaat katatua ginen eta antzineko ekiparekin hori e, laguntza tekniko hori bakenuen, herriko er, zerbitzuak eta etoak zentzien laguntzeat, baina e, taldea aldatu denetik, beste politika banda uskarari beguruz, beste konzentzia bat, eta hor ere laguntza ekonomiko bat, bat laguntza mediatiko bat ere, lehen ezgenu, ezgenuena, lehen toleratuak ginen, eta guai lagunduak gida. Eta nahi bauzu joan e, e, den urtean azoko handitu alizan, alizan dugu ba, karpai edo sapitu oialetxan diago bat hartuz, baina horrek badu kostu bat, da sartzea ez baita pagalazen, diandari, kitoida, gaztu askian handiak ditugu, eta horier buru egindugu errikuetxearen laguntzari esker, eta euskal kultur edakundearen laguntzari esker, eta laguntzaileekin segitzeko eskerzen ditugu, de, biztanda uskal irratiak, partai debaitzizte azoka hortan, eta eman deson, egunean egiten diren uh, uh, liburu orkespen guziak, ba, zerakun kudeatzen dituz, zure lankide den Mayamuruagak bere gainak zenduta sekulako lana egiten hor ongi etorri azaia ere, zinez, erranduzun astapenean, azoka, da, gehi gari bat, eta diru mailan ere, horien hmm. daku. Bai, egeraz, gara izailak dira, edozoen izkuntzatako edizioaren zato, musika gintzaren zato, eta minorizatuaren, edo bere ere muan, berean, gutien gotuaren baten kasuan, aregaiago, publikoa murritzagoa baita, dotikiagoa baita, zailago da, horien bizitza baina guretzat euskaldun gizan importancia da sorkailea kokan ditzagun sorkaileak dantzan musikan literaturan ajeazpide gusietan sorkaileak behar ditugu, e, horrek egiten baitu Euskaraz gozatzen dugula eta Euskaraz ongi bizigarrela, horien zan darin, bertsuan, zerkiatabak. Beraz, e, bat importanta da, Euskarazko ekoizpenei sustengoa ekartzeko, sustengoa ekonomikoa bizutan da, eta gero bizutan da, idaze batek, liburu batek iten duenean, irakorria izateko da, edo, edo, edo musikari batek musika egiten duenean, Entzuna izatekola eta ahalaz hortik bizitzeko, horrek maiten baitu bidea, soxen segitzeko. Beraz, azukare torzea ere ikintza militante bada, nahi duzu, durfatz militante bada, bo, susten gatzen dugu euskaraz sortzen dutenak, et, eta erabakitzen dugu euskaraz bizitzea, zenta ez da bakarik hori hitz ez izan behar, Baina informazio bideak baditugu, uskali jatiak, uskali egunkariak, horietara ba, jau behar dugu ere, eta gozatzeko bideak ere baditugu uskal literaturarekin, behaz, bako txak, bere goztuko libururik atxematen aldu euskaraz edo musikarik eta irakorrit entzun. Hala, bukatzeko azken minutuare uh, Zuri usten dut zut uh, parada, minutu horretan uh, iragartzeko larun bateko eguna, horretaraziz jamaitik dirhazak, eh? oratuko dela. Ba, Horrikin hasiko dugu eguna, eta egunean zehar nahi bezua, azoka e, piskanak adik gara jantzten programazio kultural batekin, bez bada, omenaldi e, hori jan batitea didazari gero bada, ahorentzako ikusgarrik bat, e, ondoko iturri zarean, bada, zirri borroka, deitzen dugun, e, improvisazio saio bat, bi marrazkiladi eta bi berxoladiden artean, zuen lankide izan dako, oan, eta apantzuide zo mantso atxalde konzertu bat da taldearekin arratzean tarttean sei liburuen arkezpenak beraz bada euskaraz bizitzeko e, oferta bat eskaintza bat egun oso bat euskaraz bizitzeko beraz gure lehengo leluari sere amaiteko ba, ongi etorri Euskararen Errepublikara larun batean ziburun Euskallerigi osotik dindadila jendea, eta ospatu taguzatu eta bizi placerrez placertu euskaraz bizi egun Eskerjak beraz uh, ladis lannuuge gosa garai. Midezker zuei. <laughs>